Berri honbaiak indugu bankako herrian bururatzen ari den jendeen kondaketak erakusten baitu egun ta berroita urte hauetan beti behiti ibasuan jendeen numrea berriz goiti doala. Michel Ozafren Ozapezari galde gindu gu egiaute zenez berri hori. Ba, ustez, asteko beha gaude, sifri ofizialen beha gaude, baina iduriz eunanako bostaz hemen datu da, azken bost urtetan. Eta hori, ara, egun ta berroita amar urteuntan behitia izan Nomre hau entiendetzen hori. haure, eta ara haure egia, egia biziki-pazera egiten daela. Baina, hankusten da, ze... Llan bat batak hilian, ez da lana... merezitzen dutena. Energia eta ez, ez dela irabazia. Okay. Eure eh, nago bosta haure begiz galtzen alda, ez patal lanian segitzen, ta ontan egiten diren kolektiboki egiten diren lanak. Mendialdeko auzo heriekin egiten den elkarlanak bere fruitoak ekartzen dituela, azken urte hauetan sortu diren au zaindegie edo etxe eraikitzeko gunek beren ondorioa ekarri dute, ahantzi gabe auzoegietan kokatu diren enpresa edo atxiki diren serbitsu publikoek. Eta bide hortaik segitzeko gogoa emaiten due labiistanena berri onohek.